تماما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ابي هريره رضي الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذب ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك دې حدیث کې امور منافیت د ایمان ذکر کړي او امور شره سره ایمان بالکل ختميږي چې دا غین تعبیر شوی د تکذیب او پشت الحمد الله سره دغه چې تکذیب د الله هی او شتم د الله هی ارې سارا چې کمزنه او ایمان ختميږي ایمان چې کمزنه او نو دا عمره منافیت ایمان دي بالکل یا به حديث کې نبي عليه السلام فرمایي چې قال الله تعالی دے حدیث تا حدیث قدسی و لکی حدیث الہی او حدیث ربانی و تاوی حدیث الہی او حدیث ربانی و تاوی وہی دو قسم و یو وہی مطلوعت وای چاغیر الفاظ ووره تلاوت ووره حکم متعلقي دي جو هندہ وہی غير مطلوع وہی خفیوت وای چداغیر الفاظ ووره حکم نو بغیر مطلوب اغیقی یو حدیث نبوی دی او بل بکی حدیث قدسی دی یو حدیث نبوی دی او بل حدیث قدسی دی نیو قرآن شو او حدیث نبی شو او بل حدیث قدسی شو ندرسی زن دي الفاظ معانی او نسبت الفاظ معانی او نسبت شهزادري وړه ده الله ته طرف نو حدیث قران وي الفاظ معنی نس وخت شهدا دري واړه طرف خدا الله نو د دې د جګمنینو سوي قران ولې کې چې معنی د الله نو او الفاظ او نسبت دا, دا نبی علیہ السلام معنی دا الله تر اف نو او الفاظ او نسبت نبی علیہ السلام ته حدیثه نبوی وای حدیثه نبوی وته وای چې نسبت او معنی دا, دا الله وا او الفاظ دی نبی علیہ السلام دیتا حدیث قدسی ہوئی دا پرچو پرچوک راجی خان دا سی زیونا دیتا فنی زیونا ویلے کی خبر وانی پوئی گی چه ان اس وقت دوارد علاو و الفاظ دا چاو نبی علیہ السلام دې ته حدیث صحیح و تصحیح فرق به معلوم شوی او قران او حدیث قرسی چې قران کې نه قال الله تعالی را نچا دي کلام د الله دی او حدیث کې مراشی چې قال الله تعالی الله فرمایلی الله رب العزت فرمایلی قال الله سوال فرق دا دی چې دا قران الفاظ معنا نسبته وړل چا دي چاري دا الله پاک دی او حديث قدسی کی نسبت او معنا دا الله دی نسبته چاته کی الله دا او معنا یې د چاره دا, چا دا الله ربو لذت تا او الفاظ یې چاري نبی علیہ الفاظ دی چاہ الله مانا اللہ رب و رضا تولا پزرک سکلی دا اچھاو لی دا و الفاظ نبی رسلاح پلوئی دا حدیث قدسی او دا قرآن یو فرق داشو دو امداد دی چه قرآن کریم معجز دی او حدیث سکندر او حدیث قدسی ناوی که اعجاز د قران په شان نشنه دو د کریم منکر کافر ده د قران کریم منکر کافر نه او د حدیث قدسی منکر کافر نه ویګې کنه مونږ کاری شي ګمندو کاثر نه دا ریم دادا چې قرآن او د حدیث په منځ کې نو قرآن کریم او د حدیث په منځ کې واسطه چې دا نو هغه جی د قرآن په منځ کې واسطه جبرئیل علی سلام دی قرآن مجید چاروړو جبریل واسطه جبریل او په حدیث قدسی کې واسطه جبریل نه اعلی رب العزت نبی عليه السلام له فضل کې اچو احادیث نبوی او حدیث قدسی کې فرق کوم وی یا حدیث نبوی کی معنی شیدہ نظر اللہ تر طرف نظر اول الفاظ او نسبت دوار د چاری نبی علیہ السلام دی. دوار نبی علیہ السلام دی کوم مضمون په دوار باندې علماء کرام ذکر کوي چې حدیث قدسی چي دي او دیکھي اکثر بیان د صفاتو دا اللہ وی اکثر چی دے نو دے دا اللہ سر مطالقی طول اکثر اکثریت تعلق چوی نو آغای دا اللہ رب و رزت دے صفاتو سر وی او حدیث قدسی چی دے دا حدیث نبوین و آغا آمی. امين ارس گرازي لازم ما چې دغه کم روایت ته دا حديث قدسي ده قال الله تعالی كذب ابن ادم الله رب الهد فرمای چې د روزن غنیمت لربان یادم ولم يكن لو ذلك او د روزن غنډل د لار مناسب ني دا ورله مناسب ني شده ما در غزنو گنی ولم یکل لہو ذالکا وشت منی ولم یکل لہو ذالکا آو دے ما ترسپک کی نسبت کې و داول جائز نے دی شتم منگ ایک اختو کې معنی کنزل کو خدا چا داغم و تابی کی شتم خپلا معنی دا توصیف و شیعی توصيف الشيء بما هو ازدراء فيه ونقص فيه توصيف الشيء بما هو ازدراء ونقص فيه يوصف ذا کمی او ذا عیب نسبت کول قایب با باندې او په نقصان یادول دې ته شتم ملي او دے چه کم دنو برد بھئی ماتا ولم یکولو زالکا دا اور لجائز ندی ما تر اسپکی نسبت تی فام ما تکزیب ہوگو ارچه تکزیب دینا اخدا دے چې دے ما تر نسبت دو درو ہوگو کئی آغسد اخدا دے چھ د ای دنی کمابا دعا دارد درو دی چھ لئیو ای دنی کمابا دعا الله دوباره ماره اعتراض نکيله که څنګه یې پیدا کړه ما یان دې اخرت نه انکار غي خدا دا الله تکذيب دی کنه وله الله قرآن مجید کې ویل دي چې اولذي یبدل خلقا ثم یعيده ولذي یبدأ الخلق ثم یعيده الله رب لذا چې کمنو پیدای شو روکلیو بیا به کوي دوباره یوم الله کوي ايو دو خلق ثم يعيده ندع الله د سکران خونده او بنی ادم د دین انکار کوي نو فقولوا لن يعيدني كما بدأ كما بدأني دا رد په خبر رات انسان 44 اول الخلق باهون علي من اعادته ندا اوول زل پیدا کول سړی آسان ما غو دوباره پیدا کولونه ینی دا سن دا چې دا لوبه پیدا کول ماته سري آسان دی دا دین زل پیدا کول ماته سري ګران ني نه دا س اوول زل ماته آسان او دین زل ګران ني دی ماته خدواله برابر دی ګو سري برابر دی خو خبره <قاول> زل <قضبهم> زل <دیوم> قرآن قرآن وما او زل پیدا کولینون پکن باندې قديم دل يوم قران كريم کي وي وا ما امر الساعه الا كلم البصر الا كلم هبل بصرو او هو قرب استرګ درپ نوم ادم قران كريم وي ما خلقكم ولا باصكم الا نفس واحدہ استاسو پیدائش اول ځل او دوباره پیدائش دا په شان د نفسه واحده الا کنت سم واحده لک یو تن پیدا کول یو تن پیدا کول او مړ او په ایرغو او کیرغو باندې پیدا کول او مړ کول الله دې وشني دا چې دا یو د اسانه غریرو د تسری غاه نو لیسا بی اول الخلقی لیسا اول الخلق نده اول زل پیدا کول بی اول آلیا آسان چه کمدنو ما تا من اعادتی ده دوباره پیدا کولو نا دلتا دا سی غدش بی تفزیل راو دیا سی غدش بی تفزیل راو دیا دلتا خودنفی بمقام دا چداول للگرسا ډیر آسان نه دی ما دا ډیر آسانه ده یاد دین داغه څه غرس په تفصیل چداول الله تاسان نه دا ګډیر آسان نه دی درسونه او دا کومه سورہ روح کې وَهُوَا الَّذِي عَبْدَوَ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَا آهُوَا نُوَا لَيْهِ دا دوبارہ پہدائش اللہ ترے رسانده وَهُوَا آهُوَا نُوَا لَيْهِ ایسی غیر ذنبه لمعلومی گی چھو تفاوت پا اول پہدائش کی ادوان پہدائش کی سش ترے تفاوت صفات بکشته دې جوابدارې چې دا الله رب نظر په صفاتو کې د اسمي تبذيل او غیر اسمي تبذيل معنی اوږي دویم جوابدارې چې دا په نظر سره په نسبت سره مخلوق ته مخلوق اول زل کار کورګرانی او دېم زل ورته سوي ا ون زل ورته ګراني او دېم زل ورته اساني په اساس چې ابراہیم الله تعالی فرمایل کوي تمبا چې دان اول ز جوړ اور ګراني و دې دېم زلي تخته خوبه کې بیاځون تک والي شو دېم اصل کی ابتدائی پیدائش تدریجاً دے اودہ جمزلی پیدائش کون معنی د فاتن دے اولانه پیدائش تدریجاً دے نطفہ ی نثین علا قشی علا قینہ مغشی او فاکسان الظام الاحماشی و داجہ کم د اول زل اول زل پیدایش تدری جن دی او دوباره پیدایش دفاتن نی پکلیمی دو کن سرا ندی و جنیوی چی ووا اوانو علی و لیسا و لیل خلقی بیاوان علی او ندی اول زل پیدا کول صدی رسان مات دی آدی نی و هم ماشد موئی آیا اوار چیز پک او کنزل دی بنده دیماتا اغدا دی, دی چه چې اللہ الله الادا چه جوڑکر الله اللہ زال نیازا و الی جوڑکر دی اللہ زال نبچه اللہ, اللہ رب و رضا زال نبچه نی اتخاذ الولدی بل تولید الولدی تولید الولد بچه راوز الحقیقی بچه اټخاذ ولادت یوتن سره د بچی مامله کول د بچو مامله کول لکه څنګه چې بچی ته ځنه کارونه حواله شي په دغه شان دی الله خلکو ته کارونه مالک دی یا لکه څنګه چې بچی سره مینا کول شي دا خبره کا تنشی غرضواله دا شانته خبره لا کا تنو اتخذ الله ولدا دا الله تکنسلی قران کریم کی سورت کاف کې الله رب العزت وایي وہان ځای قال اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم کبرت لمت تخرج من افواههم این یا قولونا اللہ کذبا دی خبری طویلی دی بی قبرت کلمتا تخرج من افائهم دیر غٹ خبر دا چیز دی دخلونا روزی او این یا قولونا اللہ بیا سوره مریم کې دې کبورت وځاحت کې او اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شأن ادى تكاد السماوات تفطر من وتشق الارض وتخير الجبال حدى عند الرحمن ولدا لقد جئتم شأن ادى خطرناک خبر الله ورو الله سمرا خطرناکاتا کادو سماواتو یتفترنا منو خاری بدا چه اسمان ده دینا وچوی وشلی وطن شاکولار ده وچویزمکا وطخیر الجبال وحد ده از غرونا داری ورشی انداؤل رانگانی ولدا ده دیو جناچی دینا غاری میرو بان با چاله نائی ولا غاری دا قرآن جسویلی دی دا حقیقت تی دا شایرانا مبالغنها دا چی سویلی دی چه کالالا بچه وی نو تکادو السماعاتو یتفقرنا منو وطن شاقو الارد وطن خیلو دا سا شایرانا مبالغنها خوزوی چی کی گی نو مخی بی بی پکاری بی بی پا کاروی بی بی طرف تم اعلان پا کاروی بی بیا هم بستری پا کاروی داد اللہ بارا دا که داد خبری کامل داد وزمک آسمان او بیا چې بچه ہوشی نو ده انسان بچه انسانی که نو گوهی انسان نو ده اله بچه بسوی اله بولی لو كان فيما آليات إلا الله لبسدت مقبل الى راغ نعمت او صفه نشدین غدله یو غداوی زاويه څخه خلق کي اليا خوشته نا اجل الاليات الى واحد ذا لهدي داوب يسه خلق غلطه داوي کړی شي سر دار کے قانون ساز دے پلان کے حاکم نے ذکر کو پہلہ گناہ ورگئی کہ حقیقتاً کبل الہ راشی عظمت و عثمان بوچھوئی نپا جگئی جو بیانشتی بیانشتی بیانشتی عظمت و وما شط مويا تقولوا اتخذ الله ولدا غلطه عقيده ډيره دا ددي عقيدي د اتخاذ الولد ددي زکم خبائح دي او با عقيده کې کم نقصانات کی په عمل کې او کم نقصانات دي دی هغه د نوښانی عقیده را تباکون عقیده را تباکون د انسان په دې عقیده رات کئ وان العاد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفو ان حالان کې ما لا بچی چته ده ان الصمد زیم یکیو اس بیاجتا آستومت اللذی یستغنیان کلی آہدن ولا یستغنیان آہدن ابو حلی رمانہ کڑی اللذی یستغنیان کلی آہدن چقدر ارچان بھی پروا دے ولا یستغنان آہدن آنو بھی پروا کی داغنی سوکو یعنی اللہ ایت چاہت حاجت نشتے اور اللہ تکر صدی محتاج تکر اللہ تکر صدی محتاج آسفا تقریبا شپیتو پولیمانی شیئی دادا سے اسم صفتی رہ چ تقریبا اسماء الصفات اسماء الحسنى ټول چي دي نه غير جمع کړي ټول اسماء الحسنى تقریبا را جمع کړي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا او ذات يمز سما بچني دي راودي لم يلد ولم يولد او نس زي غوال شريمان ولم يكن له خوفا آ... ولم يكن ليكهوانا اعمال الله المشتا برابر زما يسب مشتا وفي ابن عباس وما شتموا ايايا فقولوا لي ولد وسبهاني انا الذي صاحبته ولدا رواه بخاري اتقال قال النبي وراد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دام دا اللہ ری صفات و سرمتعلق دے او دیکھو جو امر منافید ایمان ذکر گئی امر منافید ایمان چھو نبی علیہ السلام فرمائی دام حدیث و قرصی دے قانون دا د مشکات چھمک کی حدیث دا کمرہ وی نوی وار پسی حدیث چھ نحل تاکی بیانو منالی بیان ہوئیو بیان دل تا مقیدیس دا ابو خورے او دا اوش حدیس دا ابو خورے رنو نا پکار دے چاہن ہوئیو ایلے پکارو فو دل تا دانونے آنے بھی خورے رہوئی وجہ دارا چا مقیدیس خط نپایی کیوں او فی روایت ابنی عباس او فی روایت ابنی عباس نپایی کیلئے ابنی عباس تسکے رہا نو کان ہوئی روی نو کیلئی چاہ زمین نیزدی تو سکڑوے راجے کڑوے آوتے نائے ابنی عباس سکڑوے اگستلے نائے دیو جنائے دان ہو زمین راجے کو دا زمین راجے نائے کو وها نبی ریتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لیتا قال اللہ تعالی یو زینی ابن آدم ضرر ایزا تکلیف تنگی ما ربانی آدم گورا ایزا چیدا داو ازی تکلیف رسولت ہوئی تکلیف را سوال نو الله تو سخصن تکلیف را سہی الله سخصن تکلیف را سہی رب الاول خو لا تغير به او الله رب الاول عزت خو تا اثر نہ قبلي جواب يو اذا داوبتا ازيا یو ایزاب او بل تا ازیر یو تکلیف ور اصولنی او بل په تکلیف کیدلنی نو باندې ادم خو خپل کوي خو را سوالی نشي په دوه خپل او وکړ کنه لکه یو خادعون الله دوکه کوي الله سره نو دې الله سره دوکه کوي خو الله خودو کاولې نشي نو دای کای په خیال ته تکلیف کار ورسول نی شي دغه معنا یو زینی یعني یؤامل معاملۃ الایذ دا انسان معاملې کې معاملې ته تکلیف ورسول اندا کار یې الله ته تکلیف ورسول دي دا زور لري انسان دی په نیت د ایزاو کی دنیا به جوړ کی لکه او خبره با طالبو کی په نیت پلان دی کی په پاوله له استاد سره جوړ دی کی استاد وی کارو وو نو طالب په سم نیت کری هغه مخفود په گدانې چې د استاد ته تکلیف ورسوه تکلیف و رسون ایزا و رسون فولکا دا سیوی چه اغل تکلیف و رسانه و دا انسان چه دهنو یو آمنو معاملت ال ایزا ده ما ملکه ده ما ملی ده تکلیف ما ملکه ده تکلیف ما ملکه اگرچه سشی اگرچه اگرچه کم دنو رسولین شی فرکار او غلط تگنا بریم بدلتی ایزا نو اثر دی ایزا سوی ناراضا که دل تر تکلیف او ناراض شی تکلیف چاہ تاو رسا نسی شی نو یو زینی मतलब ناراضه کی مالارا مراد دې ناراضه قبوللی زه که تکلیف سرا هغه چا ته تکلیف را رسول شي ناراض شي یو دیني براد ناراضه کی مالارا دعیون زینی او جولدہ یا صبح برہ جولدہ دعو جملی دی فیلی دی او مزاری آئی دی آتا پہ پکنے گر آورے حرفیت اپنی شتا وجدادہ چھتا چه دا جمله سانیه بیان ده جمله اولا دا جمله سانیه چه بیان ده جمله اولا دا والا جمله سشه ده نیو زینی ابن آدم او ایزای صدا یا صبح بداعا چه ده سپکوی زمانی تا یا سبود دارا دے بدا وی زمانیتا بدا دے زمانیتا بدوئل دے مالا تکلیف راکو اللی آمان آرازہ کولی یا سبود دارا ما مانا سبود دارا دے دار سوانا څیا سبودار چې په توې زمانه تاس په کوې زمانه تا یو دا دې چې سبودار سب د انسان ته تکلیف ورسېږي او د انسان باندې نه غواره حالات راشي چې کوم د انسان ستاند طبيعت نسی وی خلافې انسان ده طبیعتنا خیلافی پدوانی دا سیالات راشی نو دیو روزو تو زمانی تا کنزل شروع کی با دیوائل ویدی رزو من زدیلر او دا سی پیرا رزو او دا سی دووشا رزو کئی دا سی خلق پوانو سویں نو دا کنزل جیدی دا مناسب نیدی نو زم سب بددار هغه داري چې چا کې یو حیثیت نیوي او تو تاغه حیثیت الله پاخه پورې خندا صحیح ده لکه او سړې او په هر په ما باندې ککل او تو ته جامول ماقول ول منقول څخه به یو زمیدار دی او هغه ځکه کوم درو صرف پزمدارۍ پويګل شو تاپراس وې او تاغه ته انجینیر ست دی دی خی نه یو دا غو پر حقیقت کس وی خندا حقیقت کې غو پر خندا وی اسا سو مظغو خو مزغدي کنه ماستشي وی خل نه دی انا موسم لا خل نه اللہ دے ملدی دے گرمیں نو ساتھی قُلنا رو جہنم آشد دو حرم یہاں لگا سے حیران شئی وہ سوری مشتے کنا سورے دے کنا پکیم لگئی کنا پکیم کنا اور زمان دے گرمی چی دے کنا نو دا نظر بان اس پر ده سداد بیلامو بالاگی خورا عربو کی 10 بجو و رستو نور تطن شراواته دلس بجون و رستو نور تصرین شراواته او دا اوبی چیزی بطن کو کی نو لاس و اللہ نشوارلی لاس مصر. لاس و اللہ نشوارلی لکا غائی چه سو کی دل تخلق گریزری لگئی سشی او اغیی گریزه لگه یه خوالو لا او چیزا مزدورکار خلق کمی در طول چه کمدن و چه بی نظان سر واو را غسل خانه تا اولی لکه فرز دا واو را چه بایتی که واو را چه علاوه بی لان بی اون ترمی باشی لکه پزان بایان دارولوشی دست اوبدی اگه یه شیده لیویل کن دست اوبدی از نبی صلی اللہ علاقه و نبی علیہ السلام دا هغه مونږ ته دا نبی علیہ السلام داسې پیش کول شي چې څنګه دې سو نازک وو تاسو یې ورغوله کارانه څومره جفاجش لګادو ته مونږ واقعي کې په مصلي په چوک کې ولر دې سره د مصلي په چوک کې سړې د کومره د کومره بلډینګان نی او داوی سوري دې په مصلي په چوک کې سړې دې شو دې مونږ شپه به یې زمون بس راتو جدیده او مونږه مونږه چوک کې موم چې بسراشي بس مونږه سارې لري په یو سات کې مونږه اړ دي کوځې کوکا ته ځکه چې مونږه کارته کته کوځونه بیا و تاسو یو ولاړم مې داسې زمونږانېشته جنور ته ولړل شو بګ ورځې ماجیګر مې داسې زمونږانېشته چې نور نو سره دایر کاندیشنه بار کې دی له تبه وان تک نو پداسې شو درې له آوجو عموږه خاصه برابر اور دی اور دی خدای په باندي دا کو چاليسم چاليسم شي ګل په حاج کې خلک دا دا نام لرسم بغیر مه نه لاس اگر په حاج کې سر دین چې بلاروبه نه غې ترامکین کي یاخه باران غیر وخت باران کې لېږي نه یې بد باران کیږي لګلېږي یاي نو فضا غسرنه اخیږي ولکه زه او بوسنی تزیلاګه او دا دا وایي چې اوس اوساله دوره وانتګه ګرمینه شی برداشت کولې نو دیو سباځي ګمنده د د کلیمات الله لپاره او پر دې د چې زبر ایسی ته کمره کې ناستمو سبق پ او نور مې سرکاره نشته صحیح ولکه چې دین خدمت ته اراده ویني لقد خلقنا الانسان فی کبد خاجی سب و دار مای لکایو داسیو حیثیت چاکی اگه حیثیت وینا آتیو لسکی ورکی دور پوری صدا خاندار و زمانی تا متصرف ونی زمانی تا نسبت دا کارونو کول چو وما یو لکنا اللہ وما یو لکنا اللہ چستی کم دنو کارونا که نو دا سوکیو زمانه که دا نسبت دا کارونا چاہتا زمانه تا, تا دا الله تا کنزل لی دا اللہ تا کنزل لی او اللہ جو ازیلی دا اللہ ناراضه کول ازکا شرک تکنہ او پشرک پانے اللہ سکی گی ناراضه پشرک اللہ ناراضه که او صلی د ار یو دور جدید استلاوی چې لکه الله مانا فرعون او زاد قیصر کسراو پیجن خپل دور کې به هم سگهه و دغه په نسبت چې دا د مطلب او اساني ظهور سره دالک اسنه جدید تلحات چاغې چې کم نه وې چې دا کارو نه نو دا دا پخپل کی لااس آپ نیچرل قوانین فطرت دا کارونه پخپل کی پخپل دا کارونه کی لااس آپ نیچرل دا کارونه چې دی په کائنات کې نو پخپل کیږي چېدا سو کوئی نه دی الله رب الذت تکلیف رسئی تګار د مطلب داري چې دې کائنات کې چې را سو خو به په تېری دي د کائنات خپلې وی خدای چې تار دې خپل وګنله متاخ کائنات ته وي او له هر یو سيست تاسو وي إله هدا نه لوی جاله او دا لوی شرک بلشته د دجال انتها ده مجال څه ابتدایی جالو آقای جه جا کمدنو داسی یو پینزو سی زولو تا آقای لیه جه کمدنو دو لوحیت و تکا لا تظرون نا آلیاتا نیکان بندگانو داوی یا داوی دا آقای کرامتو نا یاد آقای آقا دا دل آقای با او کنن لگا چی دار نزیسو زیادیو آو گئی چه کم دنو روحیت مرتبه تورہ سال بیارو رو ورسرائی بادشاہان او زیکرد چھت دی چه کم دنو ام زور دے پرکی نو جال لگ شو حاکیمیت دے گئے رو لارا گئے جال نو زیاد شو نو ہاری سبب تا او ہاری او حلت تا او دواتنو دا اوبستن دواتنو دو اوبو خپل لی دادو دو خپل لی صحیح دا گنات دادو اوبو خپل لی دا پاکی چاہی خیرنو دی اور سیزل کے دار دو خپل لی نوار چکم دنو رڑا کے گر محول کے دار دو خپل لی دا خو اریوسیس تا ایلاو حیل شو لاس آپ نیچرل دادا حر دی دا الادی جدیدو دا دا جال انتہا دانا چیزا دا علم انتہاوا دیواتا انٹی اتحوز ویمویتا چیزا دا علم پرناکی منگ دا اللہ انکارکو نا دا دا اللہ رب بلزت ناراضہ کولنی یا سب بوددارا دا سب بوددارو پور پیشوئی کنا دا جا سب بوددار دی چیزا دا دا دا دا دا دا دا زمانہ دا کارونا پاکملہ کی د دې څوکون کې نو پدی عقیدوانی الله ربول ذات رات کوي او انا دار دا تصرف ده دار او زمانه ده تصرف څخه مت نسبت کول او اللاس ا طبيچرل دي سبب او مسبب تا سبب او علت تا دي د کومنه نو دي کیدا تاثیر دا چې کوم دونو ایزاد الله زسکا وانا دار په دې سيزونو کې هر څه اچون کې زява اوس په کنا وانا زمانہ زява زمانہ زونو داوا انا دار ګرځاوله دا آغه صفاتونه ګرځاوله صحیح شو دا قبلی د آیاتو صفات نگر دا ولده چه بسو آئے چه کمائل یقبه چه وانت دار بد دا گر دا ولده دا دا صفات نگر اللہ دار نگر ودادا اللہ پاس میں حسنہ کیوننگنے منگ پی نو پوئی گو خوبا سالاوی نگر چه وانت دار دوی چه دار پسی جمله ردی سپت دغره کانا تفسیر ری واند دار سبت لفت چه اللہ واند دار یعنی ویدی الامر اقلب اللیلہ والنهار یعنی واند داہر انا متصرفن فیرداری زد داہر یو زد جی کمدنو حلو انکے حلو ما انا خالق و انا مصرف و انا مقلب و داره تدبیر کونکه مدبر زیما انادار ندا بیادیل امر دلتو مارفیت اپنی شدار اشتر بگی انادار جمعه نوها اسمیا او بیادیل امر نوها یخوط آیا بیادیل امر نمانس کی وانه داد جمعه سا بیادیل امر دا جمله د دی اولنس تفسیر دی زا آنبدار سمت یعنی بیعدل امر اختیار دماغ پلاس کے دی و دو بیعدل امر سمت دی و قلق اللیلہ والنار او مرانو مادش پیور مطلب قدی رض و شکو کی دا تاثیر چون کے دسوک تھی اللہ دی و دی اجزب فروقتا نسبت نو دا اللہ رب بلزت ایزادا سب بودار قدرز تا کنزل کینو رجیسا کہو نو چی او گونگی ناستی او بل گویا ناستی او تا تا دا گویا کنزلو او ترا شیری گونگی تا بدرہ دیوین سکی شورو کی چستا دوستدسو کن نو دا دی گونگی تا بھی لیکنی گویا تا گویا تا بھی نو زمانه سنی شکایت چې زمانه باندې بڑا سو با صلی الله علیه کی بچا بڑا سیستم لې الله ذا الله رب الاول تعالی ځکه ولني بیا امر وقلب الليل والنهار معنوی موسی صلی الله علیه رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله تعالی فرمایلی ما اعد اصبر علی اذى نیسته او탄 زیاد صبرناک او په تکلیف باندې چې او لري دا تکلیف یعنی خبر می تکلیف نه دا الله نه الله رسول زیات صبرناک تامین الله من, من تزیليه الاسبر سره لغي ما احد اسبر من الله الا از یسمعوش نشت یو تن دیر سبر کون که ده اللہ نا چه ده اللہ نا دیر سبرو کی پس تبانی سبرو کی علا ازن و یو تکلیب بانی چه او دیئے یعنی اللہ رب بلیزت تا تکلیب رسی او اللہ او دیئے گونا یو سالی اغتت تبا دیرہ دیوائی کنزل وطا کائے پا خبر نا دیئے خبر مله ناغه ته هغله نه صحیح ده غره خبر بین نه ٹھیک شو دوی خبر ده خوبله رسول قادر نه ده چې صبر نکنه مجبورۍ کنه شکري چې صبر نکنه نور وسکه مجبورۍ کنه درین کنزل لیوتا و قلبا دیده و تو ویلی اگا پی خبرم شو پا بلی غسل و قادرم نی او سبر کئی نو دا سبر مندور توی که ممدرخ نده اللہ را بریزه کروی چه دا زی سوکی کنا چه دا ازی نسو خبر شی او بیا پا بلی غسل و سوی قادر وی او بس داغی نسو کئی صبر کینو داس د الله نصو زیاد صبر ناکو الله د چې په دې رادي وای په الله خبردار دی او الله په بد او غفور سره قادر دی او فورنت الله رب الاول د بدن اخلي الله رب الاول ذات دلر له چاره کولیش الله رب الاول په پسمکه کې منډل شي خو سره دی الله رب الاول ذات او وارث ودا ده الله د حلم صفته سشي حلم اوس غم کې الله صبر کوي برداشت کوي الله کمالیت وبشاني دل ته مراد د صبر الله مبارک د صبر را تاخير العذاب عن مستحق العذاب تاخير العذاب عن مستحق العذاب تاخير العذاب د مستحق عذاب نه کونه شو چې وساله مستحید دا دابا دی او لاره په عزت او عذاب نو ورکین او د صبر ده کنه مطلب الله جذبات او کی ناراضی الله هرڅ په قانون باندې کی د الله قانون نه مو وير چې اوچتو راغل چې کی کنه دغه کوتل نه داله کوم برداشت شې بواله مونږه چې ګبدنو اغا او جذبات الله رب الاول په جذباتو کې ناراضي الله تعالی په جذباتو کې نشر ازي صدا اغالاته تکلیف را سهول سي انشاء الله او ري هو يدون لا هو الولدا يدون لو دا رب الاول ذات لديب چويو نیازوالله لا لغنی یذون له الولد الله منی یذون به منی الله رب چه نیازوال <سؤال> ولد منی اگر صبرد الله <سؤال> سد ثم یعطيهم ويرزقهم دار صبرد سره دینچه الله تا عزیز سای اللہ نارا ساکئیو او صرح دی نبیاء علوم اللہ صحت ورکی روح حالات پر آولی سمہ یو آفی ہیں دونے علا ورکی ویرز خون دونے علا ورکی ان سیحت و آفیت کی ساتھی مطلب دیو گنا سرا سیحت و آفیت ملاوی دل دا د حقانیت دا گنا نخنرا یہ رکول اپنشت سره کوفر او د شرک نه سره او د شرک نه د دې د کمندنو عافیت چې حالات بالکل او رځه کې پراخې ذملا وی دن 10 ورځې نه خند به کی نه شلا کار ټکټه کا قليلا هناك من اصحاب النار سرذ کوفر مزیم الایدی الذین نذاستوا تا کاریاتنا حن یتمت تاب القبره قلیلاننا کبر اصحاب النار داد الله علم نے او داد الله حکمت تے دیت استدراج نعمتیں صبر کے استدراج استو سنستدریجو انا استغفر جو من اي سلا عالم ده استدرد يسمعهم من الله يدون له الولد ثم يعفيهم بیاوم چې څنګه نو الله سيحت ورکړي دي لرا رو غالات پروي ارس برابر کس ټپاستي زلتا بربورږي ثم يعفيهم بیا الله رب الاولت پافیت کې ساتي دي لرا او حالت کې ساتي دي لرا فرد خبر ایوازنگا نا قوموں ہوں تا قوم دا سیوی چاہی چھے کمدنو شرکیات کے اجتماعی شرک کے سیاسی شرک کے او سرہ دینا پاگئی حالات مزیداری قوت چھے کمدنو برابری مال برابری عرصی برابری دا بناوائی چھے عرب پلانکو نظام دیر مزیدار دے دی حالات بے درستی حالات بے درستی ن دا حالات راستېدل دا جکندنو د څه نه خن دا دا غې د ټیکې د لو مسئولیت ته محبوبیت نه خا نه بدلاله قانون نه دا الله استدرا نه دی یو څو پولیساتی ثم یوفی مرزقهم متفقون علی پانواز